Вранці викочують його на небо тисячі чортів, бо саме воно не може піднятися. При цьому сонце спалює їх своїм промінням, але й не викочувати вони не можуть, бо тоді їм місця не буде ні під землею, ні в морі. Тут уявлення про боротьбу сонця з чорнобожичами переплелися з християнськими віруваннями. Згодом сонце наділили рисами живої істоти, хоч невідомо, якої саме? Воно встає, сідає, ховається, виглядає, купається і так далі. Сонечко в дорозі не спіткнеться. В цих повір'ях образ його окреслений не дуже чітко. Іноді він має антропоморфні якості. Сонце живе в морях. Воно рухається по небу. В полдень трохи відпочиває, а на вечір геть іде на спочинок. Вночі опускається за гори або в море яке оточує землю подібно до яєчного білка, що оточує жовток, і там кладеться спати. З освіту до ночі сонце не стуляє очі, а цілу ніч спить. Стає дуже рано, викупане й чисте. На сході жила колись красна панна, і як тільки сонце зійде, вона його гарненько вимиє, витре, ось чому сонце колись світило яскравіше, ніж тепер. Іноді злі сили нападають на сонце, закривають його, частково поїдають. Сонце дуже головате, в нього є очі, ніс і рот, але їх не кожен може побачити. Були в сонця ще й вуха, та воно весь час котиться, то потоптувало. Сонце головате, з маленькими ніжками, ходить кругом світу, а ввечері йде на землю. Там є хата, де воно спить. Якось дівчина, йдучи по воду, зустріла сонце, вітер і мороз. Сонце – чоловік маленький, головатенький, і все ззаду остається. Та так тими ніжками шкобетає. Далі творився образ вже геть подібний до людини. Але ж це не може бути звичайна людина. Тож сонце в легендах і казках – це чоловік з осяйним лицем, проміння від якого освітлює цілий світ. Він живе на краю світа, на заході. Там є в нього хата, льох, двір, як і в господаря. В хаті стіл, лави, посуд, як і в людей. Разом з сонцем живе старенька мати, яка готує йому вечеряти. Вечерявши, сонце лягає спати, а вранці йде на небо, як на роботу. Це його щоденний обов'язок. На небо вилазить і злазить по драбинах, які стоять в різних кінцях світу. Снідає й обідає також на небі, де стоять столи, а на столах горшки й бутлі. Всі ці уявлення цілком прив'язані до побуту українців. Невідоме далеке пояснювали через близьке, зрозуміле. Сонце ходить по небу в ризах, повних світла і тепла, а тільки на ніч скидає їх. Як і будь-який земний чоловік, Сонце теж повинно мати дружину. Тож за старовинним українським звичаєм, викрадає найкращу дівчину в людей. Іноді сім'ю Сонця складають місяць і зорі. Отже, Сонце хоч і незвичайний чоловік, проте його життя і побут мало відрізняється від побуту простої людини. Адже в ті часи, коли творилися ці казки, люди вважали Сонце зарівню собі але з розвитком суспільства і поділом його на верстви змінювалися уявлення про сонце. І зорі, і місяць прекрасні небесні світила, але сонце найяскравіше. Отже, сонце – цар неба, світлий пан, лицар, князь. Воно живе не в простій хаті, а в теремі, в палаці. Має на небі цілі хороми які навіть не снилися простій людині. Прекрасно описано ці хороми в колядках, тоді вже творилися величайні пісні небожителям. Тут образ сонця переплітається з образом місяця. Гой питалася зоря у моря, чиї ж то двори на шкляній горі? Тесовий камінь, як мак лиліє, як мак лиліє, як жемчуг сіє. Ой є ж то двори світлого пана, світлого пана в рицарськім стані. У нього воля, як у короля, у нього паня, як у краля, у нього діти, як райські квіти, у нього челядь